Kapittel 26 Nå oppstod det hungersnød i landet, i tillegg til den første hungersnøden som hadde vært i Abrahams dager. Og derfor begav Isak seg av sted til Abimelech, filisternes konge, til Gerar. Da viste Jehova sig for ham og sa, «Dra ikke ned til Egypt. Bo i telt i det landet som jeg utpekker for dig. Bo som utledning i dette landet. «Og jeg skal fortsette å være med dig og velsigne dig, for til dig og til din ett skal jeg gi alle disse landene. Og jeg vil oppfylle den etfeste deg klæring som jeg sverget overfor Abraham, din far. Og jeg vil gjøre din ett tallrik som himmelende stjerner, og jeg vil gi din ett alle disse landene. Og ved hjelp av din ett skal alle jordens nasjoner visselig velsigne sig. for de Abraham lytter til min røst.» og fortsatte å overholde sine forpliktelser overfor meg, mine befalinger, mine forskrifter og mine lover. Så ble Isak boende i Gerar. Nå stilte mennene på stedet stadig spørsmål angående hans hustru, og han pleide å si «Hun er min søster». Han var nemlig redd for å si «Min hustru», for at ikke, som han sa, «Mennene på stedet skal drepe meg på grunn av Rebekka», for hun hadde et tiltrekkende utseende. Så hentet det, da hans dager der ble mange, at Abimelech, filisternes konge, så ut av vinduet og betraktet utsikten. Og der var Isak som hygget sig sammen med sin hustru, Rebekka. Straks kalte Abimelech Isak til sig og sa, «Men hun er jo din hustru. Hvordan har det seg da at du sa, «Hun er min søster?»» Da sa Isak til ham, «Jeg sa det for at jeg ikke skulle dø for hennes skyld.» Men Abimelech fortsatte, Vad er det du har gjort mot oss? Litt til, og en av folket ville sikkert ha ligget med din hustru, og du ville ha ført skyld over oss.» Så ga Abimelech hele folket en befaling og sa, «Den som rører ved denne mannen og hans hustru skal visselig lide døden.» Senere ga Isak seg til å så korn der i landet, og det året fikk han opp til hundre mål for ett for Jehova velsignet ham. Mannen ble derfor stor, og hadde stadig framgang og ble større, inntil han ble meget stor. Og han fikk sauvegjorder og kvegjorder, og en mengde tjenestefolk, så filisterne begynte å missunne ham. Når de gjelder alle de brønnene som hans fars tjenere hadde gravd i hans far Abrahams dager, så stoppet filisterne disse til, og de pleide å fylle dem med tørr jord. Til slutt sa Abimelech til Isak, «Dra bort fra oss, for du er blitt langt sterkere enn vi.» Da flyttet Isak derfra og slo leir i Gerar-ervedalen og bosatte seg der. Og Isak gikk i gang med å grave opp vannbrønnene på nytt, dem som de hade gravd i hans far Abrahams dager, men som felisterne stoppet til etter Abrahams død. Og han kalte dem igjen ved deres navn, de navn som hans far hadde gitt dem. Og Isaks tjenere fortsatt å grave i Elvedalen, och fant der en brunn med friskt vann. Och hyrdene fra Gerar begynte å trette med Isaks hyrder og sa, «Vannet er vårt!» Derfor ga han brunnen navnet Esek, fordi de hadde hatt en strid med han Och de gikk i gang med å grave en annen brønn, og de begynte å trette om den også. Derfor ga han den navnet Sittna. Senere flyttet han derfra og gravde enda en brønn, men de trettet ikke om den. Derfor ga han den navnet Rehobot og sa, «Det er fordi Jehova nå har gitt oss riklig med plass og har gjort oss fruktbare på jorden.» Siden dro han opp derfra til Ber Sheba. Og den natten viste Jehova sig så for ham og sa, «Jeg er din far Abrahams Gud. Vær ikke redd, for jeg er med deg, og jeg vil velsigne deg og gjøre din ett tallrik for min tjenere Abrahams skyld.» Derfor bygde han et alter der og påkalte Jehovas navn, og slå opp sitt telt der, og Isaks tjenere gikk i gang med å grave en brønn der. Senere kom Abimelech til ham fra Gerar sammen med sin fortrolige venn Akusat og sin herfører Pikol. Da sa Isak til dem, «Hvorfor er dere kommet til meg, når dere hatet meg, og derfor sendte meg bort fra dere?» Til dette sa de, «Vi har tydelig sett at Jehova har vært med deg. Derfor sa vi, «Vi ber deg, la det komme i standing for pliktene edd mellom oss, mellom oss og deg, og la oss slutte en pakt med deg.» om at du ikke skal gjøre oss noe ondt, liksom vi ikke har rørt dig og liksom vi bare har gjort godt mot dig, i det vi sendte dig bort i fred. Du er nå Jehovas velsignede. Da laget han till ett festmåltid for dem, og de spiste og drakk. Neste morgen sto de tidlig opp, og de kom med edfestet erklæringer overfor hverandre. Deretter sendte Isak den bort, och de dro fra ham i fred. Nå hentet det samme dag at Isaks tjenere kom og fortalte ham om den brønnen de hadde gravd, og de sa til ham, «Vi har funnet vann!» Derfor ga han den navnet Shiba. Av den grunn er byens navn Beersheba den dag i dag. Og Esau ble så 40 år gammel. Da tok han Judith, hetitten Beeris datter til hustru, og også Basmat, hetitten Elons datter og de var årsak til en bitter ånd hos Isak og Rebekka.